Skål! Walla Walla Walla Walla Walla Walla, walla, walla song. <laughs> <laughs> Hejsan och ni, välkommen till denna podcast. Här sitter jag Emil Falk och jag har med mig min vapendragare. Så jävla snabb. Jakob Nilsson och med mig har jag eh, min vapendragare. Emil Falk. Sonika basketpoffs. Sonika basketpoffs. Vi är här för att spela i denna podcast som idag ska handla om Jakob. Sports. Sport. sport. Och där var du med honom. Jadå. Skål. Det är ja. ett avsnitt sa du. Sa du vilket avsnitt var? Ja, det. Det är så, så snabbt. Sport. Ja men vilket avsnitt. Sex. Avsnitt sex. Men, vi kommer ihåg att presentera oss i början mm, mm, vilket gott! Skålen, ni hörde i början, är sponsrad av Johan Falk, Emils bror Ja, eh, han gav mig, eh, han la ett inlägg på vår eh, sida häromdagen Att han har eh, ja, ungefär tio stycken sidor eh, som eh, gick ut för en månad sedan Han hade fel, det var ett år och en månad sedan Så att vi dricker sidor som är utgången i, i mars Marst 2012, 2012. Uh, oh, men det är helt okej okay ändå. En recension. Bäsk och konstig. Ja. Två av fem. Två, två av fem? Ja. Jag skulle säga fyra av fem. Fyra. Om man blir ännu full på det. Så länge det är gott jävla full på det så är det femma automatiskt. Ja, ja just det. <laughs> vad är då en femma för dig? Det måste ju vara så här äh, aquavit eller något sånt. Det är ju inte gott <laughs> Vad tycker du är gott då? Jag tycker ju att rövin är gott till exempel. Rövin är gott, mm. men du kan inte jämföra den här <laughs> Rövin får fem av fem ja. Och den här som gick ut för ett, ett år sedan Och en månad sedan yep. Får den en lägre i betyg yep. Alltså <laughs> Jag bör ej bli alkoholresten sen. <laughs> det, är och det är den där Emil Falken Lyssna inte vad man säger Nej, Han gör aldrig längre. än tre ja, Nesk får tre <laughs> Kung extra stark, fem av fem ja. Full och smakar okej okay. <laughs> <går> det Smaka <laughs> <okay. laughs> <Okay. laughs> Ja gäller ja. så jävla negativ recensioner. Så, så jävla dåliga krav på ja. det på så, så jävla konstigt. Och så skriver vi på någon sån där skitsida också. Så här spritkunnarna.se sånt. Ja. Jag vet inte om det finns en sån sida. Det, det, vi startar den här. Jag vet att spritkunnare.se, vi går in på sidan. Ja. Och den är det lite så här HTML skadad. Det är verkligen lite så inte fint inte Det är lite du vet så här de man gjorde det på etan gymnasiet såhär, ja. när man såhär på e Och så här om jag på nätkunskap. natkunskap. Och sen en liten bild på dig ja, på <laughs> längst upp till höger. Paint utklippt. Ja. Så <laughs> du har hållet. Du du är layout av svaret fem, fem Emil Hyre. Ja. <laughs> ja, Emil. ja fem. Så det fem femna olika har Jag Ja alltså, det står det så Emil Falk kunnare <laughs> Du kan alls lite Kunnare, Jag är inte expert eller något sånt. Det var kul. Och det står inte att är kunnare på sprit heller. Nej, nej, det kan nej, vara på Vad som nej, helst Oja, ja, oja, oja -ja. mm. Så att sport är dagens ämne Sport, ja Ja, i vår podcast ja. Hela vår premiss är ju att vi har en liten låda Med lappar ja. Varje vecka drar vi en av dessa lappar och så måste vi alltså Redogöra för det ämnet vi drog Ja Det här veckan blev det sport ja. Är du intresserad av sport, Emil? Absolut inte inte jag heller. Nej, nej. det kommer bli så att, bra avsnitt att ära. Ja, vi ska väl försöka gå runt sporten så mycket vi bara kan. Alltså. Vi ska ju försöka det och prata om huliganer och försöka prata om jag vet, gräset på bullbanan. Och, jag vet inte, lite, när det är inget gräs då är det grus, men gräs på golfbanan ja. kanske... Pratar mycket om bunkrar, kanske. Mm. I... Ja, men där är mina ämnen utövda, jag behöver <laughs> prata mer i det här avsnittet. <laughs> alltså, summa av summarum alltså är, är du sportentusiast så är det här inget avsnitt för dig. Nej. Utan, är du sportsankare? <laughs> då... Mm. Mm, då jävlar, nu händer grejer, kan vi lova. <laughs> Vill du presentera vår gäst idag, Emil? Ja, eh, jag har med mig en, en gäst på eh, telefon nu, för att han har inte kommit riktigt än. Eh, så att eh, jag ringer upp honom nu. Okej. Okay. Mm. Hallå, ja? Säger du det? Är du på väg nu då, eller? Bra. Då ses vi om fem. Gött. Ja, nej han sa att han var på väg. Han är på väg. Ja. Yeah. Ska vi ta en liten rökpaus då? Ja, jag tar en rökpaus. Ja, det var en god cigarett. Mm, mm, mycket bollm. Mycket bollm var det. Det är ju här att uh, vi hade ju en gäst fixad till detta avsnittet, Elina Betsson. Just det. Men uh, hon kunde inte idag. Nej. Hon kunde ett par timmar på dagen, men inte när jag kunde. Nej. Så att eh, hon hoppade, så vi fick köra på vår backup, Julia. Men hon kunde på ungefär samma timmar, ja, så hon, så hon att, kunde inte heller. Alla kvinns vi känner är upptagna framåt kvällen <laughs> Alla kvinns. <laughs> alla kvinns. Och så hörde Jakob med Miran, för att vi ville ändå med någon gäst som vi inte hade haft. Så Jakob tänkte att Miran är nästan aldrig upptagen. Så vi hör med honom. Men han var upptagen. Han var upptagen. Så det vi gjorde var att vi tog in... Vi har ett och återbesök kan vi säga. Wow, varmt välkommen till avsnitt 6. Av Walla yes. ja. är... Victor. Tack så mycket, kul att vara här igen. Ja det är gött. Ni som inte vet, han var med i vårt fjärde avsnitt som Just handlade det. om filmen. Yeah. Så det han gav ett avsnitt innan han ville tillbaka igen. Yeah. Men det är ju det er vinst så att säga. Att höra hans far stämma så kort in på. Ja. Det är ingen förlust. Ingen förlust direkt. alls. Vi kan ju börja nu här. Jag tror du någon trevlig anekdot som har med sport att uh, göra. Det var när jag var liten, var jag kort och tjock ja. kan man säga. Ja. Jag spelade bandy, innebandy, ungefär en vecka. Alltså, allt. första gången jag spelade innebandy gjorde jag självmål. <laughs> alltså, jag var, jag var katastrof. Ja. Tredje, sista gången jag var med på innebandyn Då skulle man köra den här pjättliknande aktiviteten Där man är på varsin, Det är liksom en man i mitten av planerna ja. Och sen så trycker alla i väggen längst till vänster Och sen så på kör Så ska alla då rusa över till andra halvan Och de som blir tagna De måste stå i mitten lika så. Du känner till den här leken? Ja mm. Och då var det liksom eh, På den här planen så var den indelade Ungefär tre olika planer Så det var träplankor va? ja. som, som gränsade av då men sen ramlade jag över och bröt mitt finger på. Ja. <laughs> det är väl <jävla> <laughs> Ja, så jag fick oh, Det luktade inte gott. som Nej, förlåt. det var sidan right away. Förlåt, jag tror att jag får komma och spi, alltså. yeah. Yeah. det är oerhört viktigt på gång att skriva. Ja, ja. Emil <här> Falk ställde sig upp och fäste <här> mig i ansiktet. Jag skulle pricka mycket. Du prickade det hela rummet. Eller att du sa. luktar <ytter> kärlek. <här> det vill jag inte påstå Det där var nog den äcklaste fisen jag luktat hela mitt liv, om jag ska vara jag håller ju med! Vad har, jag ätit, vad har jag ätit för att förtjäna detta? Kadaver alltså! Kadaver, yes. Döda krokar vid landsvägen och plockat upp och ja. hårat i dig. Nej, men det, det var inte så mycket till sån kanektort kanske, men jag ramlade och bröt mitt lillfinger på Aj, en sån här planka. Ja, jag, jag, jag var fruktansvärt, jag fick sy och gipsa och hålla på. Mm. Så det var ju trist. Mm. det ja. varningen såg att sport är farligt. Ja. Victor, har du någon trevlig sportaktort? Ja, jag deltog i landsmästerskapen, i en sport Landsmästerskapen? Ja, Sverigemästerskapen ja, I kolaklunkning eh, <laughs> Det är så typiskt med, <laughs> med, <laughs> jag, ja, du, du känner ja. typiskt honom ja. eh, eh, Sporten ägde rum i vårt klassrum <laughs> i högstadiet Kolaklunkning <laughs> <laughs> Jag drack två liter kola, rakt upp och ner Det var gott, jag vann över mig själv. <hör> det är ingen sådan så belty. Nej nej. <hör> nej nej. Men folk hejade. Oj, <hör> ja, oj. Och jag och, och så kräktes. Du inte själv? Jag kräktes. Allt kom upp. Det, jag hade ätit <hör> <hör> det ja, det tid innan också. Det var sonkit. det var är det var uttråkligt och sonkit. Fan mig Ja. Fiske kvar Den Lite. ligger nu som en slags uh, ett filter. Ja, förlåt. Vad skulle du säga? Nej, jag tyckte att säga att jag gillade att det var klunktävling. tävling. Ja, kolla, kolla klunkning? Jag tävlade mot mig själv. Ja, just det. Ja. Ensam i hörnet sitter ja, han. Ja. Stryker på gässan. Oh. Klunkar. Jag, jag har en trevlig lektor här. Ja. Som handlar om... Jag har arbetat som, som siminstruktör en gång i tiden. Jobbiga så blir jag ett halvår ungefär. När var detta, var det länge sedan? Jag började väl, jag tror att det började i augusti, september 2010 och slutade i april 2011. Just det, okej. Okay. Och så var det då så här att jag hade ett gäng ungar då i den lilla poolen på att vara kul. Det var där jag arbetade. Så var det en unge, det var fyra 5 gånger, hon kräktes i poolen. Mm. Så det kom det kom upp lite, lite grytbitar och sånt här, förmodligen under innan. Grytbitar? Så att alla unga får ju gå upp, liksom. Så någon pappa som tycker det. Men kan inte ha, ha, fortsätta ha undervisningen fast i den andra sidan av eh, bassängen? Ja. Och jag tänkte inte så långt så jag tänkte ja, det var ju visserligen rätt schysst i det, så jag det i ungarna igen och då kom min chef och sa det, alltså vad gör det? Det kan vara smittorisk och sånt. Ja det är klart. Ja då har du rätt i upp igen <laughs> så alltså, de fick upp igen. Nej vi. fan. Sen fick vi stänga poolen för den dagen så jag behövde inte jobba med då. <laughs> fan vad gött. Ja, i alla fall är ett i Det var ganska äckligt. Ja, det var rätt tecken. <laughs> det var kul att du slängde ner dem igen. <laughs> ja, och sen upp igen. Det var för att jag den här pappan tyckte att, jag skulle, att de skulle hoppa ner. För att ja. han tyckte inte att det var något Men det Var lite kräk och väl alla varit med? Tyckte. Jag vet inte Fan det. Var, ja, jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte så svånkig. Jo, den var ganska svånkig. Efter att snabbt kastat iväg de här anekdoterna, det gick på mindre än fyra minuter idag, känns det som. ja korta anekdoter! <laughs> Flög ut genom fönstret. Yeah. Så är det dags för den andra punkten i vårt eminenta schema. Japp. Yep. Kallat dagens observation. Oh, den är vacker, den. Mycket vacker. Mm. Den observation jag har tänkt på idag kanske inte riktigt är en sport per se. Vi diskuterar nu och Emil tycker att det är en sport ändå. Ja, jag tycker att det är en sport eftersom att just det här är ju ändå för både killar och en sport. Det är ju en utmaning att eh, visa upp sina bästa sidor när mm. man är i den här typen av situationer. Ja, just det. Som Nästan ju... som en jobbintervju kanske. Skulle man Ledig? kunna säga. Är, ja. är, ungefär lika formellt. Fast det här är mer livsavgörande känns det. Som Vi det. pratar såklart om eh, dejter. Eftersom Precis. man sett är programmet Walla wanna Sonk, är det alltså dåliga dejter som står på schemat. Oja. Och jag kan ju börja direkt med att dra en dålig dejt. Mm. Jag har ej varit på allt för många dejter i mitt liv, va? Ej, ja, eh, men när jag var i Australien så var jag på en, eh, en klubb och då mm. var den en sån här natt där man har liksom game. Du vet, tuget går bra, man pratar gött, man, liksom, eller någon slags, man är navet själv. Ja, liksom. Folket liksom sugs in till ens aura. Och då var det en tjej som film i ganska länge, eh, måndag, eh, veckan senare, får jag ett sms. Hej det var jävligt trevligt att träffas, vill du, vill du ses över en kaffe någon dag? Då ska vi, ja, eller någon öl kanske. Så kan vi ta det senare i veckan. Öl tycker jag är lite trevligare än kaffe. Kaffe blir lite så eftermiddagshäng klockan tre med en så kall liten slatt. Ah. Eller hur? Det vill man inte alltså, mm. En dejt ska väl vara ändå, liksom, En så här, trygg miljö. Man får man blir lite berusad och man kan ja. liksom, lätta på trycket etc. Ja, eller så hur? Så. Och sen blir det gärna en finsk pinne i äh, <laughs> kaffedävningen. Det <laughs> ja, är inte så gott. Eller så här: Vad är det? Mandelkub? Ja, det var <laughs> det du ville köpa när vi var på Willis, Ja, för Fan, vad gott det är det med Mandelkub? Ja, ja, okay. <laughs> ja, på, på, på. <laughs> ja Hur som haver Så sa hon Ja hon bodde alltså lite utanför staden Melbourne Som jag då bodde i mm. Så sa hon Ja en, jag bor lite utanför men Visst vi kan väl ta en öl en kväll liksom. Så jag bara ja men fan vad trevligt det kan vi köra på liksom. Så skrev jag till henne Vad säger som tisdag kväll Hon bara ja det kan köra tisdag kväll Så kom hon in då Sent, två timmar senare till och med Det var så mycket senare än beräknat. Hon sa, jag missar tåget, jag kommer lite senare. Är det okay? Är det lönt? Det träffas nio. Jag var ja, men det är klart det är lönt, liksom. Eh, kom hon in, eh, så visade det sig att hennes sista tåg går halv elva. Mm. Så vi har så, ungefär en och, en och en halv timme att data på. Mm. Hon har tagit bilen till tåget, så hon kan inte dricka dyft. Mm. Och där står, sitter vi och pratar, jag dricker, jag dricker en öl lite så där. På en jättedålig klubb. Dessutom var hennes ex-pojkvän på klubbpubben klubb, också. <går> Som de, hon inte hade pratat med på en vecka. Och de hade precis gjort slut. Så det var ju en jävligt kärv dejt det. Ah. Och sen gick hon hem. Och observationen är... Har ni haft några riktigt dåliga dejter? Snuga observation. Mm. Äh... Frågan är ju snarare har vi haft några bra dejter. Victor, du är ju dejtit en du kanske ja. skulle vilja fortsätta. För, för typ sex år sedan. <laughs> På lågstadiet vill säga. Nej. Alltså tjejen har ju varit kassa med jag. Har ju alltid varit suverän. Men då har någon sån där en tjej kassa. men om det, är, om det är bara en jobbig date. Mm, ja men då har jag en. En som luktade skit. Oj. <laughs> <laughs> nej, nej men det jag. jag inte säga, men nej jag, jag, jag har åkat ut bort. för det. Och det är, det är fan kämpigt. Var det hon luktade så äckligt? Hon luktar väldigt äckligt. Under dejten då antar jag. Det var inte så yeah. att ni gick i seringhalden och sen fick en de klökning. Utan... Det behöver jag inte svara på. <laughs> Det behöver han nej Jag är såhär, du, hans advokat Men jag frågar ut Ja, ja, ja, ja. För Victorstalan Waste ja. yeah, to make you talk, Mr Smith <laughs> ja. Du, det, Emil Jag kommer att tänka på en date Som jag hade för När jag var 20 kanske, det är fem år så nu Ungefär Det var en tjej jag hade träffat på en fest Så bestämde vi oss för att ja, men vi träffas den dag i Malmö, liksom Uh, och alltså det här var typ de första dejten jag har varit på också alltså jag, jag, jag, ska, jag kan vara ganska klumpig när jag pratar med vissa människor Särskilt då, då det jag inte filat på mina sjukt grymma snack Retoriska förmågor Retoriska förmågor som jag har ny Ja just det Bara mm. det att jag utbyter retoriska mot snack ja, snack <laughs> Men i alla fall äh, så var det så här att äh, Vi såg som allmän då mm. så, så bestämde vi oss för att vi skulle käka någonstans Uh, för så så mycket pengar så viktigt är sån här jävla thai där man fick maten på papptallrik och plast <laughs> Vi fick allt som ett Är det sant? Så satt vi och snackade ett tag och så här. Jag minns att ihåg heter hette eller? Men det behöver inte säga något Nej Men uh, Och var så att jag tror att jag var lite för utelämnande När, när jag pratade så här, För typ pratade nästan bara med sådana här sunkiga grej, Alltså kräkas på fester och sånt <laughs> Ja men det gjorde vi också Gjorde hon det? Ja jag, jag tror upp det <laughs> Ja för att det var som jag gjorde Med den här tjejen också Och det är ju så jävla dumt att göra Alltså det är så jävla idiotiskt så jävla om, man, om man känner att man är sugen på bruden Då ska man ju inte var så jävla dum och äckla henne. Och äckla ju det. Berätta om sin värsta film. Nej, nej men precis. Precis. Det är fan så ett tips jag alla killar som har svårt med därute, och det ut och då fan jag fortfarande tycker jag ändå. Men i alla fall berätta för fan inte värsta fylleminnen och så. Nej men jag drog den anekdoten jag drog första avsnittet på min date. Den när du över mig. Mm. När jag över hela min kroppssida. Den men den har inte det berättat. Jo du, den har jag inte kunnat öppna dörren på den. Ja, den har aldrig så ja. runt. Ja. Exakt, ja. Ja. Den drog jag. Den anekdoten drog jag till henne, det första som hände. Ja. Jag vet inte ens hur jag kom in på det. Yeah, you know when I was young. <laughs> <laughs> jo, <laughs> ja, men, hur If jag kommer man in på det ens. Det ja. är väl lite på inte. att man ska framhäva några starka attribut you? Ja, precis. Det är ju det. Och som med mig och Jakob i alla fall, alltså väl eller vi har ju ett attribut som både två har Gemensamt, det är att vi supermycket Mycket, Mycket, ja, ja. precis <laughs> Och blir fulla Men det är ett bra attribut från början Det är det ju inte Det är det ju inte, men det är ändå ett attribut vi delar Alltså ja. Såhär, ja. ja. Om man ska generalisera kanske Så beror det nog lite på vilken tjej det är också Det finns ja, ja. så många tjejer som gillar Den här eh, nedgångna, sunkiga killarna. Ja, men du känner så som själv och kräkt på tröjan och kommer <laughs> <på tredje>. alltså. <laughs> Nej, hela den här indiescenen bygger vi lite på det, ja, just det. Julian Casablancas från The Strokes till exempel han är väl ett exempel på den här gulhyad, lite småchock och kvättigt hår, typ. Eller hur? Du pratar inte om mig nu. <laughs> jag tittade på den jag sa den. Men sa jag tittade det när jag sa det. Jag tittade på det när jag sa ja. <laughs> Nej, men vilket sexapil i så fall får jag säga. Det är ju att blanka inget man ska ta lätt på att likna. Borde jag börja påstå att jag är medlemmen med The Strokes? <laughs> ja, Det är backup vocals. Ja, ja jag, jag har ju varit med. Åh, oh, nu fest Jakob också. Till att vi missade den. Kom hit. Kom hit med doften. Kom hit, please. Kom hit doften. Please, hit. Ja, oh, det luktar. <laughs> I mean, vad, är fan, vad, fan. <laughs> vad är det här för en jävla avsnitt? <laughs> okay, vi har inte pratat om sport alls i princip. Vi har inte pratat någonting om sport. Ingenting om sport. Welcome to the World Championship of Fart Contests. Yes. Yeah. <laughs> vi, är vi klara med dagens anekdot? Eller? Och Jag tycker det är lite kul med dig Det är ett intressant ämne. Ja. Fast det är inte det vi ska prata om idag. Det är sport. Det är sport. Fredagen den 26 april Gick jag, Jakob Ut en sväng för att skvalpa vatten Här kommer best off Emils och Victors kallprat under den tiden du, eh, Skickar du hit en öl till mig? Emil. Ja det kan jag Ja, vi jävligt vi i idag. Det vet inte jag vad jag ska fortsätta babbla om här i och med... Nej, vi kan snacka lite löst, pladdon. Folk brukar skratta åt oss. Ah, ser du fram mot klänen? Nej! Jag gör. Ja gör nej. Då du blir i berusat tillstånd. Ja, ja, ja. Ej nyktert tillstånd. Salonsberusad, jag är nog inne på diskotekberusad. <laughs> ja, se, Efterfest Efterfestberusad. Oj, du är blivit trött. Ja, men jag har bara knivit trött och sånt. <skratt> Detta kommer nog klippas. Jag hoppas, jag hoppas dig. Jag. Det <skratt> jag tycker att det är ett trevligt prat. Ska jag med det här? Nej. Det har jag gjort nu? Nej, Inte. <skratt> det är jättedåligt. dåligt. fanns här. Ja. Men Jakob och Viktor, Ja? Om ni nu skulle vilja säga vad sen sport eller två mm. som ni tycker är skitkonstiga. Vilket skulle det bli i så fall? Ja, jag gjorde ju lite research innan så att säga. Jag hade faktiskt funderat tre sporter men jag ska välja den koncept av dem. Eh, och det heter Extreme Ironing och det är precis vad det låter som. Alltså man stryker på en extrem plats. Alltså stryker plagg. Det kan vara på en klippa i en kanot. Den 10 januari 2009 dök 72 dykare samtidigt under vattenytan och strök sina kläder. Och äh, täglar ner The Latest Danger Sport that combines the thrills of an extreme outdoor activity with the satisfa satisfaction of a well-pressed shirt. För fan, du kan långtäcka. Extreme ironing har även gett upphov till extreme cello. <laughs> Det är samma sak fast som folk spelar cello <laughs> på extrema platser. Konstiga saker också. Alltså, jag är sjukt imponerad. <laughs> Visst var det bra? Sjukt bra. För jag är en till? Ja, ja, ja. Ferret legging. Det är utövas i England. Och det går ut på att stoppa en illor i byxan. Och sen så ska man spänna åt skärpet. Och den som har illorn längst i ballan vinner. Det är jävla... Man får inte den är olaglig göra nu, Men det står att den fortfarande utövas i slutna hushåll. Oh, det är så här... Oh, det är så här... Man bettar. Ja ja verkligen. Oj. Ilra är ju så jävla äcklig också Ilra ja, ja. Men det känns mm. som det är ju... Jag, jag litar inte på dem, det är något lurt ja, ja, jag håller med Men Extreme Ironing är ju fantastiskt alltså. Det var jättebra, det vill jag prova Jag vill också göra det Var skulle ni stryka i kläder? Vad är det mest extrema strykplatsen? Hemma <laughs> Ja, alltså det skulle ju aldrig ske Nej, precis jag skulle Nej, jag, jag tåg jag. Tågtak jag jag Alltså i tågtak, farten faktiskt. liksom ja. Ja. Eller eh, när såna här på en eh, på i en ubåt. i en ubåt, <laughs> Ja, i en ybåt. Fast kanske inte är så konstigt. Tänk vad jo jobbet gör i tyngdlöshet. Alltså, klart <laughs> bara så här, <laughs> jag åker upp hela tiden. Ja, och så stryker, då ligger vi så ska man fånga det jättedåligt. Det är, ja, det är skit ju skit, det är som två sporter i en. <laughs> ja, det blir det. den och stryka den. Har du då konstiga sporter alls? Det, det finns ju en, jag vet inte om den är australiensiska eller så här. men det finns ju en som sagt många har talat om, men det är dvärgkastning. Ja just det, det tror jag hörde. Så, så är det är att stor, storvuxna män, de kastar dvärgar och de som kastar längst alltså som kastar dvärg längst vinner. Ja. Så ja. Det, det funkar typ som ja men och, och kasta något annat, kula kanske stötte kyla för att det, är det är en dvärg jag. på en sådär sand. Alltså min första tanke är ju Har någon varken dvärg eller kastar de samma Stackars dvärg om och om igen Jag tror igen. de har varsin <laughs> <laughs> <laughs> Ja de har en sån där liksom, maskottdvärg liksom, Ja, typ, ja. ja. ja <laughs> jag, jag tror det är så Oj oj oj <laughs> ja. slog du dig efter att man kastat honom Kom hit nu nästa stund Ja ja Oh. <trycklig> och så har de i anis på dem de åker iväg så knistrar de skärten Ja, det är något som fustigt <trycklig> Stoppa till fivakerier <trycklig> Ja, just det <trycklig> Har du någon konstig sport? Victor? Konstig konstigt. konstig Den är jävligt populär Och faktiskt min favoritsport Aha. Men ja, lite konstig ändå Om man tänker efter Även fast den faller sig naturligt För ja, många av oss Fick pingis. Fick oh, mm. Vad är det? Jag har aldrig hört om det. Vad är det för sport? <laughs> Vet du vad det är yes. Vad är det för någonting då? Det är, äh, det är ju... Äh, ett ett, ett sportligt namn på att äh, dra i den. Är det sant? I kuken Jaha. alltså. Med handen i fickan och gärna ett litet hål i fickan. Ja just det, fickpingis. Ja. Fick det, ja. det var ett bra uttryck. Visst var det. Är det din favoritsport? Det är min favoritsport. Värdemästare, <laughs> fyra år i rad. Alltså när han tävlar, då dricker han kola, drar i den. <laughs> ja. Två gånger, dels <laughs> som sport och i valslagning. Från <laughs> avsnitt fyra. Ja, ja men precis. Victor, ja. Skål. Skål. Ah. Om ni skulle hitta på en sport. Ja, nu, nu kommer vi in på jävligt djupa grejer. Ja, om vi gör så. Om vi gör. Vad skulle, ni, eh, vad skulle den sporten vara då? Hade det varit för ett par hundra år sedan så hade jag velat typ finna bull. Bull? <laughs> yeah. Powerfish-sporten. Den är, den är rätt rolig ändå. Bull, ja. Ja, det är, rätt ja det är ett rätt trevligt ja. spel. Det är lite så här eh, förmildrad variation av kubb, tycker jag. Mm. Är inte lite det? Lite så, grann. Snäll -kubb. Jag jag. snäll kubb. ja. Jag är rätt duktig på bull. <laughs> ja men det. <laughs> det kan se ut som att skryta. <laughs> Fast jag skryter ju då men. Ja, det ska. Ja. Det ja, det är en jävligt tråkig sport faktiskt. Ja, jo ja, jo oh, ja. Oh, ja. <laughs> men jag tänkte på det tänk så är de bullhulliganer. Det <laughs> sitter så sitter på en bänk och så, och så kastar en bananskal på panskisarna som bara vill spela i lugn och Så rymd. Såhär, så i så, så ett pensionärslag ute och ska spela lite. Nej, men om jag skulle, det det om jag skulle uppfinna en sport, alltså det är roligt att komma ner två sport Ja, jag tycker också jag. det är kul alltså. Alltså det är enda sättet att komma på någon sport, ja, nu, känner jag ja. nästan. Ja. Bobblingbasket. Ooh. <laughs> ah. Lite så. Vad heter den studsgrejen i den när de spelar basket med? Sätter du den flubber fast med flubber. basketbollar. Ja just det. Vad var det den här? Robbie Williams. Williams Disney rullen? Yeah. Ja, ja just det. Kära det med en basketklot och <laughs> gå loss. Ja, just det. Jag skulle vilja kombinera eh, kuriumma och dart ja. mm. <laughs> Så man kastar dart på alla man hittar Fyller, hus, <laughs> fyller huset med skinken och kastar runt Ja, ja. ja just det Får så jag vill inte själv vara med i sporten Låter <laughs> ungarna ta den biten Eller dyker ba basket Dyka bara. Ja, du står alltså på en slags eh, trampolin. Ja. Och då ska du dyka ner i eh, den här korgen. Ja. Men det behöver ett tåg under. <laughs> <skratt> Dör. Dör ja. ja. Späck och skallen. Ja, visst. Ähm. Eller något sådant här: eh, simhop. Och eh, så, så är det en stutsmatta där nere istället för. Vatten. Och där var det är det kul ja. Det är som när de hoppar ut från så här brandbyggnad du vet, ja, Eller det brinner ja, det. Då är det också en slags madrass som fångar ut Fast det är en sån här en diameter ja. <laughs> Så det är en ganska ja. liten träffyta ja, Du vet om man hoppar på när man var typ tre år gammal ja. Den är verkligen en liten cirkel och så studsar ja. man knappt upp Nej, nej <laughs> precis, nej, precis. Fan, vad bra Sen har det varit jävligt fett att kombinera eh, en, jakt Eller skytte Med någon vintersport typ skidor Skytte och skidor <laughs> Det är ju skidskytt alltså jag... <laughs> <laughs> Det är ju skidskytt det jag pratar om Ta tar ett konstdokt <laughs> på skridskor med skytte <laughs> ja. Gör piruetter och skicka <laughs> iväg en pil och publiken <laughs> O-snyckta, synd fru Ja, Nej, just det Hagelbörs så, så, så, så det sprids lite Ja, just det, just det sprids mm. Många, så många möjligt ska man träffa ju, desto mer poäng får man Usse. Träffar man domarna blir de minsta <laughs> Ja det blir det Så man får då hålla koll på vad man skjuter Ja det, det är lite precision Så mycket det går i alla fall med en hagelbösa Jag har en Ja, ja. Gjälligt uh, kul. Vi spelade den på filmen en dag hemma som pågår. <laughs> I skorpionskvast. <-schok. laughs> <s> <laughs> ja, det heter sk Kila. kila. <laughs> Nej, <laughs> ja, det är Kila. sport. Skulle man ta upp? Skorpionerna har flyttat dem. Det är det knappt man ska. Eller <laughs> alltså, vill alltså, jag har också en bra nu? Mm. Uh, Plockar pin. Orm-edishen. <laughs> och och grejen är att man får inte välta de andra i pinnar. pin. Nej, Fan, nej. Okej, du förlorat. Flytta nu dina som du rörde. Ja. <laughs> jag såg en rolig skämtbild. En gång. De, de, de hade kombinerat... Jag tror att det var... Eh, sån här staffett och tynglyftning <rätts> så att det var en så skit hantel han lämnade över till alltså ha så stor så fruktansvärt han eller eller typ eh, basketlift man kör tynglyftning fast med basketboll så då så vad heter den, en, vad heter den, en sån, en hantel ja. som du liksom kastar omkring banana. Hej, funge. Hej, hej, hej. Så kommer den. Jättegård. <här> Jättegård. 10 kilo är den. oj. Ja, du bryter bröstkorgen när det funkar. Du har ett <här> <här> dribbla med dig. Nej. Du blir hål i golvet. <här> <här> ja. Det är när värdelöst. Ehm, um, <här> det hade varit gött att kombinera så här på ingen sport, men får ifall, ifall man bytt ut med drassen. Ja. För man har bytt ut madrassen i höjdhopp mot ett bottenlöst hål. Så när man hoppar så ramlar man ner i ett skitdjup Det man hör inte. Det är aldrig slut. Det är så alldeles eller Jag tänkte också en. Ballettorientering. Vilka är de där jävla fjolorna i skogen? Killar som ballettar sig fram. Kasta slägga kombinerat med fiske. Det <laughs> var en riktigt köttig, i kanot som bara så här kastar eh, skittung, eh, sådana här flöte ja, ner ja. i vattnet. <laughs> jag, men jag skulle vilja se den här också. Eh, nya tidningen istället för jakt och fiske. Jaktfiske, så att man jagar, fiska med i världen. <laughs> Jag ser inte det. Det ser i varje. Jag ser en aborretskaka. Du <laughs> ser av det är elyst de ut såhär. Skitskap, så jävla. Jag ser en så lite nollledning Jag ser ingenting. Jag ser ingenting bättre än att skjuta på ett stimfisk yes. <laughs> Ja, du kombinerar schack med något annat så jävligt stort ja, bara... Men Hipp -hip gjorde ju det, schackboxning schack... Schack... schack finns på trycket på klockan och sen smälter det finns dem... på riktigt, ja, nej, jag kollar ut konstiga sporter idag så mm. fann jag schackboxning Du gjorde det? Ja, ja. det är i Finland, och de gör de det Finland. Vad annars? Ja. De har alla såna konstiga sporter Men jag vill att vi rör lite på lite sådana här eh, intressanta grejer kring sport också Mm för att det var min brorsa Johan, som vi då hämtade sin hos. Han berättade en skitrolig grej för mig. Ja. Och Victor då. Han var om en kricketspelare. Eh, som eh, under en träning så dog han. Va? Kricket? Mm. Cricket. Och det är någon slags baseballaktigt Ja, det är, någon, det, är, det är ju sån här engelsk gentleman-sport där, ja. där, där de har en halvtimmes t-paus ja. på 50 ja. minuter. Ja, men det är så. <laughs> en match kan ju för fan vara i två-tre dagar ja, för att ha ja, en ja. paus ja. Hela, hela tiden. Liksom. Men så var det så här att... Um, det som hade hänt var att en orm som hade krypit in på banan. där var barnträningen. en träning. En orm som hade krypit in i banan och han hade biten av den där ormen. Oj! Men skitit i det. Och så höll han igång liksom så att blodet pumpade runt i ödorna med giftet. Så han dog under träningen. <laughs> av den här jävla ormen. Så jävla konstigt. Ska vi prata lite skador? Ja, en till rolig skada. För jag ta emellan? Ta henne eh, Så blir variation i röstutbytet. Eh, eh, det var det alltså en NFL-spelare. Nu har jag glömt detaljer hur det hände. Men det var en annan spelare tror jag som på något sätt krossade hans eh, testiklar. Alltså, så den var helt vidöppen. Ow! Alltså, han, alltså det var så pass illa att han gick ut ur banan med en testikel som hängde längs låret. Och han, han sydde sig själv på läktaren liksom. Så jävla äckligt. Aj! Mm. Jätteäckligt. Mm. Var var din? Det, det finns ju en spot som är, är bastubad längst. Ja, just det. Åh, oh, det har jag också sett den på. Det, finns, det finns en kille som har dött. Mm. Eftersom mm. dokumentär om det. Ja, under tiden som det, alltså han dog inne i bastun för att han vägade djup. Ja. <laughs> för att han, ja men han, han kokade då upp ju. Ja, ja, precis. Och man tänker så här, vi sätter snacka om det här om någon jag och Viktor, när vi satt i en bastu. Mm. Så att vi snackar om det och man bara tänker så här: Vad i helvete? Alltså när det börjar bubbla lite på skinnet, borde man inte tänka då att det kanske är dags att ge upp ändå. Ja. Uppenbarligen inte. Nej. Utan då fortsätter han fram till han, han vill ju hela dö än ge upp. Det är som vinner den då. Han vann ju döden. Han vann ju Ja, men det var ju, jag tror det var ju samma tävling. Så det var ju två stycken som vägade att ge upp. Och den ena överlevde. Och han, han, tapp, han saknar öron och näsa och så här idag för att han är så jävla skadad liksom. han lever kanske bara tio år till alltså det, det är så jävla äckligt hur man kan ha den där liksom målmedvetenheten Hur gammal är han då? Ja, ja, 40 års åldern kanske ja, så Han blir kanske 50 ja, sånt. Det är så jävla sjukt En basteboard är väl en riktigt, riktigt jävlig sport? Så alltså. alltså Det är ju bara de manligaste männen som klarar den, alltså ja. det känns ju som jag känner, att, jag känner att så mycket vill inte jag kompensera för min lilla pitt. <laughs> Nej. Det sitter i en bask Nej precis. Som mannen som skrev en lång, lång bok på varför män måste kompensera sina pittar. De måste göra något stort i sitt liv, gå långt i karriären eller göra något. Eller skriva en bok. <laughs> ja, precis. ja precis. <laughs> Men nu känner jag ju att jag gärna fortsätta lite med det här Sportskador och sånt För det finns, ju, det finns ju oerhört mycket Sportskador som är värda att ta upp Tycker jag Ja, det är nästan det mest intressanta med sporten i sig <laughs> Ja, <när> sport <laughs> Aj, ja det är det faktiskt Jag kommer att tänka på en För att det är skitmång som tycker att fotbollsspelare är jävla fjoller som Som lägger sig ner ja minsta ja, ja, precis Men för något år sedan där, Olle berättade för mig Det fanns en fotbollsspelare som han hade fått en armbåg i ansiktet. Ja. ja och så hade han, då hade han slagit ut några tänder Så oh, den, det han gör är att jag går bort till linjen. Så spottar han ut tändarna så att. Sen så kutar han in och fortsätter spela. Det liksom. ja, är det snabba Ja, ja han, han i det. Liksom. sådana vinnarskallar. Liksom. Ja, så han har varit med om det. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, men om man tänker så här då. Eh, vilken sport är du räddast för med tanke på skador? Ja, så jag är. Ju... Jävligt rädd för eh, Allt som har med vassa föremål att göra. Finns det någon sport som har det? Skridskor Bobbling <laughs> oh, <please. laughs> skri All alltså, allt form av skridskor, och Ja, hopp, det, är ja det är sant Där är det ju vassa föremål inblandat ja. Och, och ja det var ju någon jag hörde då Som hade ramlat med händerna på isen Och så kommit på skridskor och bara körde över alla fem fingrar Ajajaj aj, aj. Det kan ju inte vara skönt Nej alltså. man njuter nog inte i händelseförloppet man, man, <laughs> man njuter ej njuter ej Absolut inte. Så konståkning och skridskor alltså? Jag, jag är personligen rädd för eh, dykning alltså. Alltså tänkte Jag, alltså jag vågar inte ens dyka från en liksom, slags trappkant eller en bassänkant in i poolen för jag tycker det är läskigt att liksom, kasta mig i stupa in i vatten. Eh, du kan inte dyka då. Nej jag kan inte du det kan inte jag, jag har det. testat någon gång liksom, när jag gick på simskola men jag var inte så bra på det. Liksom. Sen du. har jag glömt mig man gör det för jag har inte gjort det på så länge. Ja. Eh, så att dyka från en jävla trampolin. Fem meter upp i luften är nog det sista jag skulle göra, så alltså, fan vad äckligt! Jag vågar knappt hoppa från en trampolin på fem meter och tänka dyka från den. Ja, men jag håller med. Viktor dyker ju elegant. Ja, alltså, det. Han som, dyker, en engel. som en ängel. Han dyker änglarligt. Vi har ju börjat simma, jag och Viktor. Eh, och då dyker han ju riktigt, riktigt bra. Det är så här ser alltså så snyggt när folk kan dyka bra. Det är yeah. så att de bara formar sig i luften och som en liksom en delfin och bara mm. så här viner igenom och bara klumpar i vattnet. Jag gånger jag får se dykta. Mm. Mm. Jag med. också. Ja, nu med, ja. Yeah. Mm. Yeah. <laughs> ja. Jag är alltid. alltid. Nej, yeah. Jag kom på något jag är rädd för inom sport. Ja, vad var du rädd för fruktansvärd rädd för sporter där man måste springa. Fy fan, jag blev alla, helt livrädd Alla Jag <laughs> Ja fy <för> fan <laughs> ja. Skit, Skitläskigt ja. Visst är det att det finns ju en, en uh, fotbollsspelare som har Han uh, skulle mm. göra en, en uh, grej när han gjort mål och så skulle han klättra upp för ett staket. liksom så här, som Irene eh, han, han, pumpade verkligen så att han var tvungen att göra någonting som började klötta staket ja. Men så fastnade han med sin vigselring i staketet som han skulle hoppa oh. ner så flö fingret med oh, fan. I och med att hans vigselring satt fast liksom. oh, vad Så han slet av sitt finger där Åh oh, vad vidrigt! Ja, jätteäckligt, det är en äcklig sportskada Ja men det, det är nu på Malmö i Ribbosborg där, Ribb ribban så var det en som hoppade från en bryggkant Kan man säga Och då fastnade han med knät i någon slags eh, träflisa Så han hängde kvar Med knäskålen ah, liksom, ah, <laughs> Kvar i eh, den här flisan Och hängde och dinglade liksom Hela eh, liksom, benet var liksom torn upp Så jävla äckligt Aj! Aj! <laughs> du har blivit månbärre Emil Nej. Spotta ut knät och fortsätt fan. Fy fan Det var äckligt äcklig. När jag hoppade från femman på badet Han var nära på pricken, kille Det är sant Det är sant Så här, Jag stod där och så gjorde jag tummen upp Till Viktor och en annan kops på mig Och en annan kopsade upp Mattias Som var med och badade med oss och så trodde jag att Mattias svarade med tummen upp, men han svarade med att hitta med fingret. Så, nej, nej, nej. Så jag trodde att det var tummen upp. Så jag hoppade. Och då kom hans kompis simmande. Så att det var typ en meter från att jag prickade Åh, hans rygg Åh jävlar, ryd. det är skitfarligt ja, Det är jättefarligt. Emils rövflygande 200 km i timmen. Hur fan, Jag försöker alltid göra coola tricks när jag hoppar från femman, men då blir alltid sprattelguddet. Jag sprattlar. <laughs> så så, så. att. Vad är den kulaste sporten ni har utfört? Jag har ju surfat, kan vi börja. Med det är fan kul. Ja, För jag var ju verkligen inte bra på det. Ska jag vara ärlig, så var det tre dagars camp jag var på? Den tredje dagen fick jag eh, kramp i båda vardorna, så, så surfinstruktören fick skjuta mig in till strandkanten ja, ja. Alltså, när jag låg på surfbrädan. Liksom. Ja. Så det var ju inte så jävla häftigt. Nej. nej. Men jo, det är en god sport. Ja. Rysk roulette. Rysk roulette. Jag mm. <laughs> vet skit hur jag hade spelat det. Är källare, liksom. Jag är min källare. <laughs> Själv. Nej ensam ja, ja. i Bara jag. Du slår vara med dina egna pengar. <laughs> de jag ej har. De, de är där, är jag har, jag det. Nej, men jag vet inte den kula sporten jag har utfört. Schackesen. Schackesen. Jag tänkte på det. Det är mm. rätt kul att jag har varit med där. Även, ja, är jag, cool. även om jag vann en av sex matcher. <laughs> så har det ändrats. Så, så har varit med. Ja, ja. Först jag kvalade aldrig. Det var Johannes och <laughs> Jonas som fick kvala och jag bara hängde på. Ja, för det var jobbigt att tävla i schack, alltså. Ja. Man har så jävla klocka bredvid ja. sig och så kör ja. man så. först måste inte gå så fort. <laughs> Nej, men det är coolare. <laughs> Stressschakt, ja. Ja, stress ja. Så att man inte riktigt hinner tänka. Ja, Nej, så bara, måste... ajajj, vad fan hände där? Ja, all det lätt. finns en sak jag har förberett. Ja. Eller snarare tvärt emot, jag har inte duschat. Och det har inte jag heller. En applåd. Snyggt. Det var du jag är så bra på det. Vi, vi har verkligen det. synkat det nu Emil. Ja, ja det är bra. Victor är lite off. <skratt> )Eh. Fredagen den 26 april 2012 skulle Victor, <skratt> skulle, Victor <skratt> skulle Victor gå en sväng för att skvalpa vatten. Här råder kallpratet medan Jakob Emil under den Ja, hej Emil. Ja? Ja, hej. hej. Men vi måste inte hälsa, vi har ju inte varit så här i den här... Vi har det är en massa flit och så <gård> Emil. Ja? För jag kallar dig för Emilio. Om jag får kalla dig för Jar Jar Bix. Vad fan har jag snusit nu då? Vad du skulle fråga mig? Om jag får kalla dig för Emilio. Vad fan allt du hade att fråga mig? <gård> det är så det är skit på skit på sketch sen Muffinbass kommer fram till en under Det går han går han kommer på och säger han Jacoby Jacoby för killar för Jacoby ja I've been looking for freedom since I left my hometown. Hej hej hej hej hej det är ju raska över pit. och sen något som har inte hört. Mm många en gång. Mm. mm. Ja, eh, vi har med oss, eh, här Zlatan här Det här är så dåligt Så jävla Så riktigt jävla nådigt uh, Ja, nej men uh, Ja, uh, fotboll Halkar vi in på nu då. <laughs> ja, Det är osäkt Då pratar vi om sport Var det sport vi pratar om? Det var sport Inga blev Zlatan 6-ljud 2.0 Tänk så, är det någon som har Zlatan fetish? Då blir han ju, hen, väldigt glad i snö. Ja, yeah. tänk, tänk ifall det finns en ljudbok med bara snartans sex ljud. Som samtidigt är en doftbok. Skrapa här! Ja, skrapa här! Åh, oh, det, oh, det luktar röd. Ja. Jag tror att det är ötvarn i så. Det luktar röd, ja. Ja jag tycker det är rätt. äckligt fortsätter lufta Luktar lite, uh. oh, oh, ja, lite fläsk på nästa sida. Ja, och det är lite fläsk. Det har på byxorna. Lite fotsvett <skratt> <skratt> mellan tårna. Och uh. visst även lite sånt och sån naveljud och sånt. Jag tror den <skratt> ska låta under akten. Jag inmade den då. Slatten stoppar in den. Slatten jukar. Slatten är i mål. Nu får du torka. Jag går och duschar. <laughs> ja, så han ja jag tror också det eller hade, Nej, han har gjort som han gör på fotbollsmatchen footballs, Han har varit helt stilla Under sex? He, under sexet, ja, det tror jag För att under fotbollsmatchen så står han stilla Typ 99% av matchen ja nej I alla fall i svenska matcher nej, jag har inte tänkt på, jag tittar inte på fotboll riktigt nej. Och sen, är det, nu alla sportfantaster det Blir nu arga på mig för att vi dissar slatten, eller mig i alla fall Uh, det är bara himmo, bitch. <laughs> <Imma> himmo, <bitch. laughs> <Så, ja. laughs> <laughs> om du lyssnar på detta så maila oss. Ja, <laughs> man. Do it, bitch. Ja, <laughs> yeah, do it, himmo, bitch. <laughs> yeah, it's fucking mail time, bitch. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vi sitter med solglasögon och kepsar på snö och öppnar vår mejl. Skitkula. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> bitch hasn't replied yet, bitch. <laughs> <laughs> du mejlar, Zlatan. Hade du sett det var ett fett? Ja. Yeah. Fråga vad som, vilken som är hans favoritfärg? Ska vi bara på vi en in slatanibrahimowich.gmail.com och hoppas att det är han. <laughs> ja, ja. mejla Ma honom ifall han vill vara gäst här, så ska ni bara trycka ner honom. I sportavsnitt två. <laughs> ja, nej, vi ska inte ha det. <laughs> Slatan som gäst i avsnittet Pokémon. <laughs> ja. Ja. ja, så jag har hela livet. Nej, jag kan inte göra hans dialekt heller. Nej, det är svårt. har hans dialekt. Du borde kunna det Emil. Borde jag det? Ja. Ja, så det var ju så här. Okay, oj, alltså. Jag kan bara göra ranerlinjen. Och det var inte snyggt när du lyssnade för det efterhand. Det var inte så bra. Alltså. Så jag trodde om vi jättemånga skulle det till hela tiden. Men det var jag som pristade lite skin. Ja, ja, det gjorde du för avsnittet. Vi tänkte att om vi skulle ha varsin liten punkt att då häva fram. Spyrdjur <skratt> som på en macka av räkor oh, glida fram genom livet. Visst det. Eh, Emil, ja! vad är din punkt om sport idag? Det skulle jag vilja fråga er här nu. Vilka är de eh, mest intressanta sporterna tycker ni och varför? De mest intressanta sporterna? Att titta på eller utföra eller vad som helst. <skratt> jag kan börja. Mm? Uh, de mest intressanta sporten jag gillar att titta på... Det är chipsen som står på bordet när fassan tittar på fotboll. Allvarligt nyfiken. Du måste ju finnas någon sport du tycker är något sådär intressant. Jag säger fotboll då i så fall faktiskt. Den tror jag, jag tycker är mest intressant att titta på. Alltså det är väl ändå, alltså när jag gick i kanske var det femman. Då var jag i fotbollsfantastaså. Alltså. Då var det ju -VM, va Ja. Med... Det var det i Femman? I femman. <laughs> Nej, men det var han, Henrik Lars alla de här andra Svensson som fortfarande spelar. Bla bla bla. Jag kan ingenting om sport idag. Men då tyckte jag att det var jävligt Hünberg intressant är klart och och och var ung och pigg. Det är någonting just där. Vi var i en stuga och så var det liksom VM. Och man satt och myste, mös med familjen. Mm. Och så här. Det var ju kul och det kan jag även känna idag att de här stora. Liksom, liksom, vad heter det? Anordningarna, eller vad man ska säga De stora eventen, fotbollsevent Alla VM och EM är ju jävligt Det kan vara ganska kul att titta på om man väljer att sätta sig in i det Ja, det håller jag med om Punkt. Victor, har du någon som du tycker är den mest intressanta sporten Som inte har med chips att göra? Nej, jag har rätt det Du har faktiskt en... ingen sport alls är inte som du tycker är mer, mer eller mindre intressant Än någon har utför nå utföra heller Bobbling är kul bolling Ja bolling Där... ja, om man ska utföra en sport så är det ju bobbling. Jag tycker jag tycker fotboll håller med om. Mm. Det kan vara Det kan intressant. vara kul. eller handboll. Handboll ja. Kan vara intressant för att det händer ju fan grejer hela tiden i handboll. I fotboll så händer det inte så mycket. Nej. Där är det max kanske i, i genomsnitt 5-6 mål på en match, i handboll så är det i genomsnitt 60 mål Ja det är jävligt snabba kassa Ja det är snabbt, alltså. snabbt som fan Bukstavigt Så alltså. ja. det mm. Mm. Eh, så det tycker jag är jävligt gött i alla fall Handboll ja Handboll mm. Victor, vi vinner lite innan på eh, en punkt som du kunde ta kanske Tråkiga sporter att titta på Eller utföra Har ni några? Du Emil Jag har eh, att titta på, alltså curling Ja men det var den jag tänkte ta också alltså. ja, Curling fan. är så otroligt tråkigt Jag tycker det är spännande <laughs> Varför sa du inte det innan då? Jag vet inte, jag kommer inte på det För det är en sån sport man glömmer Men eh, svenska damerna i VM Eller OS ja, Det är spännande Yeah, yeah. <laughs> ja, ja. <men det, laughs> har du något, något belägg för varför du anser curling intressant? Nej, <laughs> nej, nej. <laughs> Jävla krav, du ställs på en Har du något belägg för grejer? Nej med cykling eller sån här långdistanslöpning. Ja, det är ju kolla, kolla på det. Ja, TV11, ja, hela live. Jag vill ja, inte hur fan Vasa loppet. Åh fy fan. Det måste ju också vara så jävla det där ja. lång vad heter laneskidor. Ja. Åh ja, fan. Alltid som tar lång tid att utföra. Ja. Men kriket måste vara otroligt titta på också för ja. att ta så tid. Liksom. Ja, och även baseball alltså. Kan inte vara kul. Nej, det kan inte vara roligt. Det är ju alldeles flittig grej på baseball tycker jag. Ja. Det är lite ganska svåra, konstiga regler oss i baseball. Jo, det är det. Jag kan inte riktigt. Så jag ska inte uttala mig. Nej, Nej. Men fan, annars, är det du... ah, ju. Din värsta sport Ja, jag tänkte längskid då. Eller typ ja. eh, tennis, eventuella kul, alltså. Ja. Och titta på. Och det är kanske kul att spela, men titta på är det lånar. Stuk kolla på så Badminton. Ja, det måste det vara. Jag har inte ens sett en sån match också. jag nej. kan inte uttala mig om det heller. Men det låter ju onekligen tråkigare än tennis. Jep. Annars är det väl de här långsamma Typ Bull och curling. och. Eh... Jag <laughs> tänker nog vara sämre nu. Bull SM. Bull, bull. Nej, men vad fan? Kasta slägga. Vad fan är det på jävla sport? Först, det är det ganska manligt. <laughs> jo, men det, är det, är någon... de, det är bara damerna som gör det ordentligt. Ja. Har ni sett, du vet den här Royal dals filmatisering av matilda har du sett den? Nej. Har du sett den, Viktor? Nej. Berätta mer. Det är Danny DeVito som har regisserat den. Fan, det låter spännande. Den är, den är jävligt bra. Hur som har väl läraren som Matilda har den här elaka eh, bitchen? Hon hade lätt kunnat vara... Ja, hon är till och med en Ja så. Ser du den? Det ska vi göra. Mm, gott snack. Min punkt. Ja. <laughs> målgest, då tänkte jag att vi skulle grotta ner oss i en aning. Lite grann. Lite grann. Sådär, lite smått, ja. eh, Om ni hade haft en målgest på fotbollsplanen, <laughs> <laughs> vad skulle ni ha då för gest, så att säga? Alltså, behöver du fråga oss Du vet vad vi hade gjort. Bra ja, idé. <laughs> <Ja>, eller helikopter. <laughs> <Eller helikoptern, laughs> ja. ja. Samtidigt som vi nynnar på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 <laughs> så hjälpsubbatan. Ah, ah. ah. Är det bara är det svara båda ni där? Vad det är er målpelstidarna? Ja. <laughs> <laughs> Emil och Viktor gömmer. Viktor spelar. Då är den. Nej men skämt att säga då. Om jag inte hade gjort den. Ja. Så jag gillar den som är som han Kenneth Anders som gjorde. den revolver. Uh, han har ju har uh, två pekfingrar så, ja, så ja. att han att han, och så, det ser ut som att han mäter hur lång hans penis är <laughs> att, det, att det är sju till så här långt är det, det är typ vad är det ni mårskött? Att, att, att hålla fingrarna så att det ser ut som att du mäter din pitt. Ja, förstår du? blivit så här. <laughs> <laughs> Mellan tummen och pitt. Du gör som det där Star Trek-märket. Aha, det är det! Där är min pitt. Ja. <laughs> där är den. Där är den, så lång är den. Du då, Victor. Jag hade pekat på folk och blinkat skärmigt. Mm, mm. mm. Julet och bara. Movie Star. Snyggt! Du då, Jacob. Dra uh -huh. <tioth> <fart> <Nä>. <fart> uh, Vad fan skulle jag Jag har inte tänkt på mitt eget svar. Jag tänkte, tänkte bara på frågan. <fart> Bra! Uh, jag skulle väl... Uh, sett så invalid ut som jag bara hade kunnat. Vad hände? Och så alltså, hade kommit upp liksom på Youtube och fått en uh, liksom, helt ny uppmärksamhet. Mm. Tänk om jag skulle försöka gå ner Spagat, till exempel, ja, efter ett mål. Det. Jag kan ju verkligen inte. Jag, inte, jag är så ovik som man kan bli inte att som liksom sagt sakta gå ner i gränsle. Ja. Jag har funnits ett poäng jag har kommit på ja. Slå på motståndarna I deras ansikte <laughs> När man har gjort mål Skalla dem ja, Trylla upp alla jävla. jävlar <laughs> ja. Eller så är det en korpenmatch De flesta i motståndarlaget är ens vänner också <laughs> Åh. Eller, eller att man är efter målet springer runt hela planen, alltså i en cirkel skit långt, ja, det, är det springer, ja. så alla måste vänta på att du är gjort klart din ja, bara och så alltså gör man bara victory så. ja hela tiden, det oh, yeah. aldrig springer aldrig, ganska långsam också ja. skitman alltså det finns ett gäng sporter jag är sjukt intresserad av vet inte alls mycket om dem hade gärna sett dem och testat dem, gärna varit på en match i läktaren, eller yeah, vad det nu är. Inte ens Steve vet jag, förlåt, om man läktade. Mm -hmm. Det är Nordkoreas sporter. Ja! ja. Det var bra. Det är jättebra, skit, spännande. De har väl typ helt egna ba basketregler. Det ja. Att, ja, precis. Ja, just det. Jag, jag, jag är inte så påläst. Kan du någonting om det? Kan du inte att skit? Det är därför <laughs> jag är så nyfiken på det. Jag har ju hört det att han är Kim Jong-il, det vill säga Kim Jong-uns pappa. Ja som ledde Norrsjö jävligt länge han hade till hade tydligen första gången han spelade golf så hade han 18 holding ones <laughs> enligt protokollet det vet ju ej om jag ska tro på nej jag tror ej på det <laughs> nej nej. Ja, men han, han, han böjde lite regler hur han ville men, men typ så här basketreglerna var ju typ att eh, att det är typ tre poäng att skjuta nära och sex poäng att skjuta långt ifrån och bla bla bla han tyckte att det var mer spännande så liksom så ja, ja och bara ändra på poängsystemet och, ja. och andra regler ja, och andra Foul finns ej Men kan de vara med i här, alltså SM och sånt? Vad heter det, EM och... Nej, nej, nej, nej, nej, nej, det nej. tror jag inte De måste väl vara slutna då till sitt eget land mm. Mm. Ja men det tror jag. Alltså, den här matchen mellan Nordkorea och Portugal som var fotbollsmatchen som var under VM för några år sedan. Det var den första fotbollsmatchen som sändes live mm. i Nordkorea på ja, just det. 40 år eller något sånt. Ja, just det. Och den matchen slutade i 7-0 till Portugal. Men den, den lät ju Nordkorea, de, de lät ju klippa de den val, långt liksom. innan. Ja, okay. ja, de lät klippa den långt innan så folket fick ju inte ses. Inte Och då så sa de till folket att vi, vi vann. Vi, vann, liksom. <laughs> ja. vi vände. Vilka jävla idioter alltså. Ja, ja ska, ska vi börja runda av? Eller? Börja runda av nu kanske. Ja, ja det är väl dags. Vi börjar bli partiesugna. Redo att... Eh dansa på, fläsket så att säga ja, be oss ut på nya äventyr som det går och kan bli ja, ja det ska och ni och ni är bakis när vi ja. Ja. Mm. de som nu dricker imorgon eller igår för de som lyssnar det... eller under hela perioden mm. eller under hela perioden som vi gör ja. jag ja. kommer vara bakis när jag klipper detta ja, det Eländet till avsnitt ja det kommer du vara <laughs> jag kommer vara bakis när jag behöver klippa detta <laughs> ändå. Ja. för er lyssnare som bara känner att ni har någonting att meddela oss det kan vara vad som helst har ni tips på ämne Tyck, har ni något tips på vad vi ska prata om i nästa avsnitt? Eller vill ni kanske till och med vara gäst? Då anser både jag och min alldeles utomordentliga vapendragare Emil Falk att ni bör höra av er till Walla, wanna crew, snabbla, vi, vi, vi gillar all sorts av of feedback så Det gör vi Har ni någonting att säga <kör> om vad vi gör? Just nu. Så skicka mejl till oss då. Ja, vi blir både jätteglada för att det händer någonting på vår annars ekande tumma mejl. Vi vill ju även att ni gillar oss på Facebook. Mycket gärna. Ja, Jakob skickade ut eh, kanske totalt 600 eh, gilla-förfrågningar. Vi har fått noll sedan vi skickade ut noll gillningar. Mm. Så det hade varit kul med lite nedgillningar och sånt också Än för att det spelar så stor roll Men det är ändå kul och det är lite prestige i det på något sätt. Ja men sen också att om vi lägger upp Ett nytt avsnitt så är det kul att det kommer ut och folk kan Precis se. precis. Eh, så so, eh, ja, hoppas att detta avsnitt Var till belåtenhet Vi tackar Victor Återigen återigen för att han ville medverka Ja, ja Jätteschysst tack själv, att han ställde upp och blev full med oss Och ja, så, sådana <skratt> sport som vi inte vet någonting om Nej, ja. alltid roligt Synkarna plöts till Victor 1, 2, 3 Tack! Tack. Fredagen den 26 april 2013 Begav sig Emil ut till Dass för att kasta vatten Det här hände under tiden Hej! Okay. Jag börjar alltid alla kallprat när att introducera mig själv. Vi har suttit här snart två timmar och spelat in. Okej, okay, Jag har ett jättebra segment yeah. på kallprat. Du blundar, håll för ögonen så du får inte se ett dyft, okej? Okay? Gissa ljudet. Vad är det här för ljud? Det är skalet på mobilen som, mobilen som tänker batteriet. Helt rätt, vad är det här för ljud? Den plastpås ska vi få knickla med är Det är en snurstor som öppnas och stängs. Fan vad bra du är. Blunda och gissa vad detta är. Ska jag göra det? Ja, jag har det. Okej. Okay. Ah, dröjde. <laughs>